Radio Energy podcast arkisto osoitteessa www.nrj.fi Heat music only Heidi? No se on täällä Karun vaan hyvää päivää. Paisa. Onko Heidi Sutinen puhelimessa? Kyllä. Eli avioliiton rikkoja. Anteeksi kuinka? Niin sä sitten päättänyt pistää suhteen pystyyn mun aviomiehen kanssa. Anteeksi kuinka? No Arto Rasenen varmaan kuulostaa tutulta. Itse asiassa ei yhtään. No yksi teidän vakioasiakkaistanne. Mun mies. Niin? Niin hän on myöntänyt, että teillä on suhde. Nyt kun en ymmärrä yhtään, mistä puhut. No hän on kertonut meille, että on yksi teidän vakioasiakkaista ja kyllähän mä sen tiedänkin, kun harvassa irtahan siellä melkein ramppaa ja käy jotakin videoita hakemassa ja nimenomaan juuri teistä on puhunut. Arto mikä? Arto Räsänen. Että ei kuulosta tutulta. Ei todellakaan. Odotas vähän. Iita, otatko Veikon syliin? Niin tosiaan meillä on kolme kuukautta vanha lapsi. Hei, kuulepa nyt, hiasta pikkus. Meillä on avioliitto nyt tässä menossa. Tällaisia, sä oot ilmeisesti ollut tietoinen siitä, että Arto on varattu. Arto Minä on hän sormus. Minä tietoinen, kuka tämä kyseinen henkilö saatiste sinä olet. Minä olen Karo ja mieheni Arto väittää, että hänellä on suhde sinun kanssa. ja saat aika viekkaita keinoja käyttänyt, että sä oot Arton saanut nalkkiin tällä tavalla. Onko tyypillistä, että te käytätte sellaisia vaatteita työpaikalla ja niinku, tyypillistä, että sä menet kyselemään niinku, asiakkailta noin intiimejä asioita kuin, että millaisia alusvaatteita sä käytät ja millaisista naisista sä tykkäät? Et eihän tämä soveliasta tällaisessa ammatissa. No eipä se varmaan soveliasta ole. No mun lapsen samalla, on. jos sä haluat mun miehenkin viedä. Kuka siellä nyt on? Tässä on Karo Räsänen vaan. Sä vakavasti tällaista asiaa. Sä oot mennyt meidän avioliiton rikkomaan. Meillä on ero tulossa tämän asian takia. No valitettavasti sä puhut ihan täyttä paskaa. Sä oot pyytänyt jopa mun miestä eroamaan, että joko sinä Ai, tai minä. Sä oot tullut Aina. valmis maksamaan siitä, että mun mies lähtee kotoa pois. On sulla aika vilkas mielikuvitus. Mutta mun mies on myöntänyt tämän mulle, minkä mä sille voin. No minkä mä sillä voi jos sun miehenlässäkin on vilkas mielikuvit. Ei hänellä ole, hän käy harva se ilta siellä sun asiakkaana. No niinkä todella. Jopa unissaan hokee Heidin nimeä, niin kyllähän tämä nyt on aika ilmeinen tapaus. Joo, jos sä et nyt sano kuka siellä oikeasti on, niin mä lyön tämän luuriin korvaa, kun pilaa ihan pilaa. Niin on se kamala, kun tällaisia asioita pitää radiosta lähteä kertomaan. Onko se Heli siellä takana? Terve Heidi, haita paskat. Ei kestä. Hei. Sä oot Heidi Energy Namun pilapuhelussa mukana. Mä arvelinkin. Justiis, kivoja sokkierätyksiä aamussa. Ei kestä Heidi. Telille kostoille. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrg.fit.